А проте це була не тактика. Мене спрямовувало щось внутрішнє, природне. Якби я навіть зажадав з людьми типу Жеромського і Лотюка триматися інакше, у мене б це не вийшло. Ось чому я цілком серйозно зауважив. Це, мабуть, правда. Якби і фізика була заполітизована, ви не мали б атомної зброї. Далі говорив так. Фізики менш зазнавали політичної обробки і через те в них значно більше внутрішньої свободи. Їм не довелося прокльовати зсередини шкаралущу, яка наростає на нашому мозкові Я, скажімо, довго видирався з марсистської шкаралущі, а Сахарова її ніколи й не було Хіба Сахаров не схилявся перед Сталіним? – лукаво запитав Лутюк Адже ж він став академіком, ледве не хлопчиком, і кажуть, не без сприяння Сталіна То це була не шкаралуща, а тоненька плівка Сахарова цікавила чиста наука, не політика Саме о той аполітизм він тепер і спокутує. Треба сказати, що в таких дискусіях слідчі та офіцери КДБ почувалися значно вільніше, ніж партапаратники. Як видно, їм було дозволено з'їжджати з партійної колії. Дуже часто я вловлював суто людський інтерес до моїх поглядів і переконань. Не завжди цей інтерес проступав назовні, та все ж я його відчував і через це дозволяв собі втягуватися в полеміку. Можна навіть сказати так. Я промацував державу в її залаштунковому світі. І там вона була іншою, ніж на розмальованому фасаді. Збільшого помічав у служак гебістів неприхований цинізм. Думаю, одне роблю друге. І почувався письменником, котрому належить вивчити державу з боку залаштункового. Це була трохи не та позиція, ніж, скажімо, в Олекси Тихого, Василя Стуса і інших моїх колег, які бачили в офіцерах КДБ тільки ворогів, без будь-яких відтінків та без психологічних нюансів. Отож, всі мої колеги просто не йшли на жодні політичні дискусії, мабуть сподіваючись підступної пастки. Але інтуїція завжди рятувала мене від таких пасток. На жаль, вона не врятувала Бердника. Про що мова попереду. Доки ми полемізували з Лотюком, Жеромський зник з кабінету. Повернувся він із доволі кислою міною на обличчі хвилин через десять. Я, подумки, простежив усі його дії за ці десять хвилин. Ось він дістає Томик, моїх віршів із кишляні плаща, і починає його вивчати. Спершу рвучку потрусив, але з нього нічого не випало, отже, вкладень немає. Досліджую обкладинку, чи буває, її не розклеювали. Але ж ні, склеєна на фабриці, можна не сумніватися. Немає також наколок під певними літерами, як це інколи роблять наїмні конспіратори. Тоді що ж, Руденко хотів передати тільки саму книжку, навіть без листа, але в такому разі нема жодного криміналу. Так, ґрунтовно готували операцію і такий жилюгідний шик. А майорові вже марилося, як він затримує агента СРУ і яким великим птахом той вирівняється. Зустріч із письменником, то, між іншим, дрібничка. Головне... Оборонні об'єкти. І ось уже на погонах у Жеронського з'являється ще по одній зірці – підполковник. Жеронський пильно обматував мене очима, все ще не вірячи, що операція провалилась. Оце прошмунати Руденка як слід, але він поки що не заарештований. На персональний обшук також ордер потрібний. Доведеться його відпускати без жодної зачіпки». І ось я трясуся в Обухівському автобусі до кончі. У мене також не більше успіхів, ніж у Жеромського. Радіти ніщо. Раїсі, напевне, вдалося вислизнути, інакше майор мав би погану знахідку. Мій лист на радіостанції «Свобода». Тут тобі одразу і антирадянщина, і пошуки зв'язків із ЦРУ, адже ця радіостанція вважається його відділом. Я вирішив, я тільки повернуся додому, відразу спалю листа. Жеромський може приїхати з трусом у слід за мною. Раїса зустріла мене доволі спокійно, навіть у доброму гуморі. Гадаючи, що гебісти мають у нашому помешканні якісь слухові пристрої, ми нерідко, коли з'являлася потреба, розмовляли письмово. Сідали за стіл, брали в руки олівці, і починався письмовий діалог. Потім аркуш негайно спалювали. «Так ми вчинили і цього разу». Я написав Раїсі, «Чи ти спалила мого листа Качоровському?» Вона відповіла, «Ні, я передала його за призначенням разом із книгами». Я вигукнув на повний голос. «Не може бути!» Раїса вдоволено засміялася. «Так, ходімо, пройдемося. Хочеться подихати свіжим повітрям». Ми вийшли в ліс і рушили добре знайомою стежкою. Була десята година вечора. Тихо, безвітряно.